Arbetsförmedlingen? Arbetsförmedling. Jo, det finns en anledning till att det kallas arbetsförnedringen, men det som var riktigt sadistiskt från deras sida var att handläggaren minskade etableringsersättningen när en paus behövdes för att hantera PTSD-flössvarks. Och detta skedde precis när diagnosen hade bekräftats officiellt och skickats in som begärt, inte tidigare. Det finns en särskild plats i helvetet för den här typen av människor. björkar. Björke, i helvetet. Yeah, yes, yeah, yes, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.